Пасмач застебнув штани, запалив останню сигарету, порожню пачку зіжмакав і пожбурив у кущі. «Жерти хочу!» «Гризи мене!» – мляво запропонував Стас. «Ти худючий, як у селу поганого хазяїна!» Пасмач випустив дим у небо. «Прикол! Грошей повний мішок, а пожерти за них не купиш! Хоч ці дурацькі пачки!» Гаразд, — він ляснув кулаком правої руки по тильному боці долоні лівої. «Ходімо. Нам треба вибиратися звідси. В якому боці може бути траса? Найпростіше йти туди, звідки ми прийшли. Але там нас можуть чекати. Я не думаю, що вони припинили овлаву. Ну, і куди ж ми підемо?» Стас стенув плечима. «Давай прикинемо, де приблизно може бути траса». Підемо паралельно їй, а через 10-15 кілометрів повернемо у потрібний нам бік. «Ти добре орієнтуєшся в лісі?» «А як тобі сказати?» «Фігово!» «Я не краще!» «Добре, давай по-твоєму спробуємо!» Басмач крокував попереду і щось мугикав собі під ніс. Стас сказав, що в нього болить нога, навіть накульгував на ходу. Це дозволило йому плентатись за спиною басмача, не викликаючи підозри. Рюкзак великодушно взяв басмач. Пожалів кульгавого приятеля. Стас дав себе умовити віддати дорогу ношу. Рюкзак за спиною басмача входив у його плани. Чим його вдарити? Палицею. На ходу потрібно... Не одразу знайдеш, і потім басмач легко помітить тінь від палиці, а реакція в нього просто вражаюча. Напасти ззаду, стукнути по голові, з рюкзаком на спині він стане неповоротким. Теж не те. А якщо... Так, чорт забирай, пістолет, без патронів, це просто пугач. Але у спритній правиці навіть непотрібний шматок сталі може стати зброєю. Руків'ям можна так довбнути людину по черепу, що вона, якщо не відразу відкине копита, то вирубиться капітально. Стас дістав за пояса Макаров, зручніше вмостив у руці, гойднув на вазі. «Ще сто метрів пройдемо. Ні, ще стільки само. Так, три кроки і вперед. Раз, два, три. Ах ти, козел, починай, бо». «Ще раз, останній!» «Раз, два...» «Басмач!» «Ну...» Він зупинився і взирнувся «Дай я понесу рюкзак!» «Я не стомився, а ти кульгавий!» «Дуже мило з того боку, тільки дай я понесу!» «Це мене підбадьорить!» Стас простягнув ліву руку Басмач реготнув І пересмикнув плечима, струшуючи з них Лямки рюкзака Руки він відвів за спину Рюкзак ковзнув вниз в цей момент Стас рванув правицю з кишені і замахнувся. Басмач не міг підняти руки, щоб захиститися, але в нього справді була чудова реакція. Він відсторонив голову, і удар, спрямований точно в лоба, дістався ключиці. ключиці. Руків'я лише ледь зачепило скроню. Рюкзак упав на землю, Стас одразу вдарив ще, і цього разу Басмачеві не вдалося ухилитися. Дзвони закалатали в нього в голові, він упав, змахнувши руками. І все ж таки басмач контролював ситуацію. Носок його ноги тут же зачепив литку супротивника, що стояв майже впритул. притул. Друга нога вже била Стаса по коліну. Стас шкереберть впав на землю, втративши несподівано для себе рівновагу. Хотів скочити на ноги, але басмач, відкотившись трохи в бік, став на рівні першим, вихопив ножа, випустив лезо – і стрибнув на Стаса. Стас тільки ойкнув, коли басмач усівся йому на живіт. Він хотів знову стукнути басмача руків'єм пістолета, але ліва рука супротивника намертво притиснула озброєну правицю до землі, а права з ножем вжемчала до Стасових грудей. Єдине, що він міг зробити, це поставити між лезом і грудьми свою ліву руку долонею вперед, ніж уп'явся в долоню, пронизав кисть. У першу секунду болю не було. Він прийшов різко, і Стас закричав. Це був крик пораненої тварини, але так кричать звірі, яких рани тільки ще більше розлючують. Басмач теж рикав щось нечленороздільне, звіряче. Він вирвав ножа з покаліченої долоні ворога, різко замахнувся і знову вдарив.